Рук. Та вона була, як і раніше, весела, сповнена райдушних надій, щебетала і шепутіла про своїх кавалерів і муки їхнього суперництва. Саме тому Ен було так важко приходити до неї. Те, що раніше здавалося пустим і куметним, тепер лякало. З-під незмінної маски життя проглядала смерть. У тім, Рубі потребувала її товариства – і щоразу відпускала, тільки взявши обіцянку, що Ен невдовзі прийде знов. Пані Лінд, убурена і занепокоєна цими частими відвідинами, запевняла, що Енн неминуче і собі піче сухоти, і навіть Марілу почала змагати сумніви. «Ти щоразу повертаєшся від Рубі, така змарніла», – мовила вона. «Осе це так сумно і страшно», – тихенько відказала Ен. Рубі, наче, зовсім не усвідомлює свого стану. Проте я відчуваю, що їй потрібна допомога. Дуже потрібна. І я хочу їй допомогти, але не можу. Щоразу, коли я з нею, мені здається, мов би, я бачу, як вона бореться з невидимим супротивником і намагається відштовхнути його з останніх сил. Ось чому я приходжу така змучена. Але того вечора Ен не відчувала цього так гостро. Рубі... Була надива мовчазна, і ні слова не зронила про вечірки, прогулянки, сукні та хлопців. Вона лежала в гамаку, поклавши поряд неторкане вишивання. Худі плечі її огортала біла шаль. Довгі, злоті коси, як заздрила їм Ен у шкільні руки, лежали у бабичнеї. неї. Рубі витягла з волосся шпильки, від них, за її словами, їй боліла голова. Гарячковий рум'янець зійшов з її щік. Вона була бліда і беззахисна, мов дитя. У сріплистому небі зійнявся місяць, і хмари довгружнього стали перлино-сірі. Унизу, попід його морихливим сяйвом, яскрів ставок. Одразу за фермою джилісів розташувалася церква, побіля якої був і старий еймоллійський цвинтер. На тлі темних дерев по місячним сяйвам ясно видніли білі могильні плити. «Який дивний цвинтар у місячнім світлі!» – Зненецька проказала Рубі. «Такий примарний!» – зригнулася вона. «Недовго лишилося Ен, Скоро і я вже там лежатиму. Ти, Діана і усі інші будете ходити повні життя, а я буду там, на старому цвинтарі, мертва». Від цих несподіваних слів Ен розгубилася. На кілька секунд їй відібрала мову. Ти ж знаєш це, правда? доподивилася Рубі. Так, я знаю, тихо відказала Ен. Мила Рубі, я знаю. Усі знають, гірко мовила Рубі, і я знаю. Усе літо знала, хоча і не казала нікому. Але ох, Ен. Вона нахилилася вперед. І поривчасто благально схопила Ен за руку. Я не хочу вмирати, Мені страшно вмирати. Чого ти боїшся, Рубі? Ще тихіше запитала Н. Я. Я. Я не боюся, звісно, що не потраплю на небеса. Я ж належу до церкви. Але там усе буде зовсім інакше. Я весь час думаю, і мені так страшно. І дуже самотньо. Бо на небесах має бути дуже гарно, так Біблія каже. Але, Ен, це бути не те, до чого я звикла. Раптом у пам'яті Ен зринув спогад про кометну історію, яку розповіла їй Філіпа Гордон. Історія про старого, що сказав достеменно те саме про світ прийдешній. Тоді це звучало комедно. Ен згадала, як вони із присилою сміялися, почувши ту оповідку – та ці ж слова, що злетіли із блідих і тремтливих вуст Рубі, вже не здавалися смішними. Це було сумно, трагічно, і це була правда. На небесах для Рубі не буде нічого звичного. Ніщо в її веселому, легковажному житті, з-поміж минущих надій та ідеалів, не могло підготувати її до цієї великої зміни, чи допомогти їй уявити прийдешнє життя інакшим. Справжнім, а не чужим чи небажаним. Ен безпорадно міркувала, що вона може сказати, щоб розрадити Рубі. І чи вийде їй сказати подай щось. Я думаю, Рубі, урешті решт мовила вона невпевнено, оскільки ділитися найпотаємнішими думками про нове і незвідане, про земне життя і небесне, думками, що допіру почали формуватися в неї Витісняючи колишні дитячі міркування, їй було важко з будь-ким, а надто з такою людиною, як Рубі Джеліс. Я думаю, всі ми маємо хибні уявлення про небеса, про те, що це таке і як буде там. Мені здається, життя на небесах не може так відрізнятися від життя тут, як то гадає більшість людей. Я вірю, що там ми будемо жити майже так само, як тут, і це будуть ті самі ми. Але там буде легше бути хорошими. І триматися найвищих ідеалів. Оці труднощі і непорозуміння зникнуть. І ми все побачимо ясно. Не бійся, Рубі. Але я боюся. Желісливо відказала Рубі. Бо навіть коли ти кажеш правду, а ти не можеш знати напевне. І що, як усе це лише твоя уява? Там усе одно буде не так, як тут. Не може бути, а я хочу жити тут, Ен. Я ще така молода, я ще не жила, я так боролася за життя і все дарма. Я можу померти і покинути все, що люблю. Слова Рубі відлунювали нестерпним болем у душі, Ен. Вона не могла брехати, щоб утішити подругу, а тим часом Рубі казала Мотре, що правду. Вона справді мусила покинити все, що любила. Усі скарби її були на одній лише землі. Вона жила і переймалася хіба земними турботами, забуваючи про більше. Те, що тягнеться до вічності, поєднуючи два життя ніби мостом, тим самим, що робить смерть лише переходом від одного існування до іншого. Від сутінків до ясного дня. Господь подбає там про неї. Енн оце вірила. Вона все зрозуміє. Проте в цю мить не дивно було, що душа її безпорадно і сліпо чіплялася за те єдине, що знала і любила. Рубі зіперлася на лікоть і звела гарні блакитні очі до залитого місячним сейвом неба. «Я хочу жити», – мовила вона тремким голосом. «Хочу жити, як інші дівчата». «Я...» Я хочу вийти заміж Ен, і мати дітей. Ти ж знаєш, я завжди любила дітлахів. Я нікому не могла би сказати про це тільки тобі. Ти зрозумієш, я знаю. А бідолашний герб, адже він, він кохає мене Ен, і я кохаю його. Інші нічого не важать для мене, а він важить. І якби я лишилася жити, то вийшла б за нього і була б щаслива. «Ох, це так тяжко!» Рубі впала на подушки і судомно заридала. Ен мовчко стисла їй руку. І це мовчазне співчуття зарадило більше, ніж то могли б зробити незграбні, недоладні слова. Рубі заспокоїлася, плач її стих. «Я рада, що все сказала тобі, Енн», – прошепотіла вона. «Мені краще вже від того, що я змогла це висловити». Я так давно хотіла заговорити про це. Щоразу, як ти приходила. Ціле літо. Хотіла, але не могла. Здавалося, що коли я заговорю про смерть, чи хтось інший заговорить, чи натякне це зробить смерть такою невідворотною. Я не могла ні говорити, ні навіть думати про неї. Одень, коли поряд були люди, і усе здавалося таким веселим і радісним, Мені не важко було відігнати думки про смерть. Але вночі, коли я не могла заснути, це було так страшно. Я не могла прогнати смерть Ен. Вона приходила і дивилася мені в обличчя, доки я не лякалася так, що готова була закричати. Але ти ж більше не боятимешся Робі, правда? Ти будеш відважна і віритимеш, що все буде добре. Я спробую. Думатиму про те, що ти сказала, і намагатимуся вірити в це. А ти приходитимеш до мене? Часто приходитимеш. Так, Н. Так, мала. Бо... Бо вже недовго лишилося Н. Я це знаю. І зараз мені більше потрібна ти, ніж будь-хто інший. Ти завжди подобалася мені більше за інших дівчат із нашої школи. Ти ніколи не була ані заздрісна, ані згустлива, як дехто з них. Вчора до мене проходила М. Вайт. Віталашна М. Ти пам'ятаєш, як ми дружили з нею в школі цілих три роки? А тоді посварилися на шкільному концерті, і відтоді більше не розмовляли. Хіба не дурниця? Тепер усе те здається таким дрібним. Але вчора ми з М помирилися. Вона сказала, що давно цього хотіла. Тільки боялася, що я не захочу. А я не розмовляла з нею, бо певна була, що вона не захоче слухати. Хіба не дивно? як часто люди не розуміють одне одного, Н. «Я думаю, більшість прикрощів у житті стається через непорозуміння», – відповіла Н. «Мені вже час іти, Рубі». «Пізно. І тобі не варто сидіти на невегкім повітрі». «Ти скоро знову прийдеш, так?» «Так, дуже скоро. І якщо зможу чимось допомогти, буду рада». «Я знаю, ти вже допомогла мені. Тепер усе не здається таким жахливим». «Добра ніж, Енн». «Добраніч, мила!» По місячним сайвам Енн повільно брала додому. Цей вечір щось змінив у її житті. Воно набуло нового значення і важливішої мети. Ззовні все лишалося не схитне, та в глибині душі почався новий рух. З нею не повинно статися так, як і з Рубі, цим бідолашним метеликом. І кінець її земного життя – Має викликати нетримкий жах перед чимось незвіданим і чужим. Чужим, що до нього не підготували її звичні щоденні думки, ідеали та сподівання. Дрібні житейські радощі, такі приємні, поки доречні, не мають становити єдиного сенсу в житті. Треба шукати найвище і прагнути його. Життя небесне має починатися тут, на землі. Та розмова в саду виявилася останньою. Більше Ен не бачила Рубі живою. Наступного дня спілка вдосконалення Аймонлі давала прощальну вечірку на честь Джейн Ендрюс із нагоди її від'їзду на захід. І доки легкі ніжки дрибутіли в танці, ясні очі сміялися, а веселі розмови з звідусіль, одна душа в Аймонлі почула той поклик, від якого ніхто не може ані ухилитися, ані відмовитися. Наступного дня від обійстя до обійстя полетіла звістка, що Рубі Джилліс померла. Вона відійшла у сні, спокійно і без мук. І на обличчі її застигла усмішка. Так, мов би, смерть усе ж прийшла до неї як добрий друг, що переводить за поріг нового світу а не як примара, що її вона так боялася. Пані Лінд виразно зазначила після похорону, що покійниці вродливішої за Рубі Джелліс їй іще не випадало бачити в житті. Ейвун-лійці згадували і говорили про це ще багато років по тому. Покійниця лежала в білій сукні, поміж квітів, які принесла їй Ен. І хоч Рубі завжди була вродлива, та врода ця була земна, Минуще. Було в ній і щось викличне, наче Рубі хизувалося собою. Душа ніколи не прозирала крізь неї, розум не робив її витонченою. Проте смерть освятила її лице своїм доторком, виявивши невидимі досі тонкі і чисті риси. Зробивши те, що могли зробити для Рубі лише життя, любов глибокі гори та зріле щастя. І Ен, дивлячись крізь палену сліз на подругу колишніх дитячих забав, подумала, що бачить обличчя, яке призначав Рубі Бог. І запам'ятала її такою назавжди. Перш ніж поховальна процесія вийшла з дому, пані Джиліс відкликала Ен у порожню кімнату і подала їй невеличкий пакунок. «Візьмиться» схлипнула вона. Рубі хотіла б цього. Це її вишивання. Ще не закінчене. Голка лишилася там, куди встромили її бідолашні рученята. Коли Рубі востаннє відклала роботу увечері напередодні смерті. Бо нас завжди лишається незавершене. Зі слізьми на очах, мовила пані Лінд. Проте завжди є й кому завершити його. Як важко усвідомлювати, що той, кого ми знали, «Може померти? Справді померти?» – мовила Ен, вертаючись після похорону додому разом з Діаною. «Із наших однокласниць Рубі відійшла перша. І рано чи пізно, одна по одній, усі ми підемо за нею. Так, напевно», – знійковіла відказала Діана. «Їй не хотілося говорити про це. Значно більше її цікавили деталі похорону». Труна, яку пан Джеліс вилів оббити білим оксамитом, бо ще Джеліси навіть похоронами хизуються, як запевняла пані Лінд. Сумнели це герба Спенсера, нестримні редання однієї і сестери Рубі. Та про все це Ен не стала би говорити. Вона поринула в роздоми, і Діана тоскно відчувала, що цих її домок розділити не здатна. Рубі Джеліс любила посміятись, мовив раптом Деві. «Ен, а на небесах вона буде сміятися так само часто, як і в Еймвольні? Скажи, я хочу знати». «Так, я думаю, буде», відповіла Ен. «Що ти кажеш, Ен?» запротестувала Діана із враженою та розгубленою усмішкою. «А чому ні, Діану?» серйозно запитала Ен. «Чи ти вважаєш, ми не будемо сміятися на небесах?» «Я... я не знаю». Спробувала вибратися з пастки Діана. «Здається, це не зовсім правильно. Ти ж знаєш, у церкві сміятися не можна?» «Та ж небеса не будуть схожі на церкву, постійно», – відповіла Ен. «Сподіваюся», – виразно проказав Деві, «бо інакше я туди не хочу, у церкві нудно. А взагалі я хочу ще жити, аж до ста років, як пан Томас Блует із Сенс. Він каже, що так довго прожив, Бо завжди курив тютюн, і він убивав усіх мікробів. «Ен, а мені вже скоро можна буде курити тютюн?» «Ні, Деві, я сподіваюся, ти ніколи не будеш курити», – неуважно мовила Ен. «То що, Халіпше мене вб'ють мікроби?» – обурився Деві. Розділ 15. Зворотний бік мрії. «Уже через тиждень ми знову будемо в Редмонді», – мовила Ен. Вона втішалася думкою про повернення до навчання Редминських аудиторій та друзів та й мріям про життя в домі Паті. Призгадці про нього в душі її пробуджувалося тепле і радісне відчуття рідного дому. Хоч там вона ще ніколи не жила. Проте й літо видалося дуже щасливе. Бо був час радісного життя під сонцем та небом. Час насолоди Всіма дарунками долі. Час оновлення і поглиблення давніх дружніх зв'язків. Час, коли Н училася жити відданіше, працювати сумлінніше і радіти повніше. Ми здобуваємо знання не лише в коледжі, думала вона. Життя вчить нас повсюди. Проте, на жаль, останній тиждень цих чудових канікул зіпсувала для Н Одна з тих витівок долі, що часом виявляють своротні буки наших мрій. «Ти, бува, ще якогось оповідання не написала?» незлостиво запитав її пан Гаррісон одного вечора, коли Н пила чай разом із ним та його дружиною. «Ні», – доволі різко відказала Н. «Ну, не ображайся. То мені пані Слоун розповіла, буцім з місяць тому на адресу компанії Ролінс, що виробляє пекарський порошок у Монреалі, Хтось відправив грубенького конверта. Вона подумала, що це на конкурс рекламних оповідань, у яких згадується назва їхньої компанії. Пані Слоун сказала, що почерк на конверті був не твій, та я подумав, що, можливо, це все-таки ти. А вже ж ні. Я бачила оголошення про конкурс, але і не думала брати в ньому участь. Це просто ганебно – писати оповідання, що рекламуватиме пекарський порошок. Нітрохи трохи не ні краще за Джадсона Паркера з його аптекарським парканом». Отаку гордовиту промову виголосила Енн, не маючи і гадки, про юдоль приниження, що чекала на неї. Того ж вечора до її кімнатки на піддащі з листом у руках влетіла Діана. Очі її сяяли, щоки взялися рожевим рум'янцем. «Енн, це тобі лист! Я була на пошті і вирішила взяти його теж». «Читай швидше! Якщо це те, що я думаю, то я від радості просто здорію!» Здивована Н відкрила конверт і нашвидку пробігла очима відрукованого на машинці листа. Пані Н Шерлі, Зелені дахи. Ейвеллі. Острів принца Едварда. Вельмешановна панно Шерлі, ми раді повідомити, що ваше чудове оповідання «Покута Ейвелл» здобуло винагороду, в розмірі 25 доларів за перше місце в нашому конкурсі. Чек додаємо до листа. Ми забезпечимо публікацію оповідання в провідних канадських газетах, а також видамо його окремою брошурою для розповсюдження серед покупців. Дячні вам за цікавість, виявлено до нашого конкурсу. Щиро ваші компанія Ролінгс. «Я не розумію», – розгубилася Н. Діана заплескала в долоні. «Я так і знала, що перше місце буде твоє! Я знала, Н! Це я надіслала оповідання на конкурс!» «Але... Діана!» «Так, це я», – мовила щаслива Діана, сідаючись на ліжку. Я одразу згадала про нього, що й не побачила оголошення, і спершу подумала, що варто порадитися з тобою. А тоді злякалася, що ти не захочеш, бо ти ж втратила всяку віру в цей твір. От я і вирішила, що надійшлю свою копію, а тобі не казатиму. Тоді, якби ти не перемогла, то нічого не знала би про це і не карталася би, адже вони не повертають авторам оповідання, які не прийшли. Але ти перемогла. І це така приємна несподіванка. Діана не була найпроникливішою зі смертних. Та в цю мить її зненацька вразило усвідомлення, що Ен зовсім не тішиться. Вигляд у неї був безсумнівно здивований. Та де ж радість і захват? Ен, ти здається геть незадоволена, вигукнула Діана. Ен видушила із себе усмішку. Я, звісно, задоволена. І вдячна тобі за щире бажання потішити мене, повільно проказала вона. Але я така вражена. Не розумію, адже в моєму оповіданні не було ні слова про... «Про насилу, мимрала Енн, неспроможна вимовити ті слова. Про пекарський порошок». «Це я додала», – уже впевненіше мовла Діана. «То було дуже легко, бо, звісно ж, мені згодився досвід здобути у нашому літературному клубі. Пам'ятаєш той епізод, де Айверіл пече пиріг? Я просто зазначила, що вона пекла його з порошком від компанії Ролінгс, і тому він так добре їй вдався». А ще в останньому абзаці, де Перс Реваль обіймає її і каже: Кохана, щасливі, радісні роки чекають на нас у домі нашої мрії. А я дописала: Де ми будемо пекти пороги, тільки з порожками компанії Ронінгс. Ох, видихнула підлошна Енн, мобуть на голову їх хтось вилив відро крижної води. І ти виграла двадцять п'ять доларів, радісно говорила далі Діана. А Прісила казала, що канадська жінка платить лише п'ять доларів за оповідання. Тремтливими пальцями Енн простягла їй ненависний рожевий чек. «Я не можу їх узяти. Це твої гроші, Діана. Ти заслужила». Ти не діслала оповідання і дописала, що було треба. «Бо я сама ні за що цього не зробила би. Візьми чек». «Це вже мені вирішувати», – пишно відказала Діана, – «бо то було зовсім не важко». І мені достатньо честі бути подругою переможниці. Ну, мені вже час іти. Я мусила одразу з пошт вертатися додому, бо в нас гості, але не могла не зайти і не розказати тобі, Ен. Я така рада за тебе. Ненацька Ен нахилилася, обійняла Діану і поцілувала її у щоку. Ти найкраща і наймаліша у світі подруга, Діана, сказала вона, і голос її ледь здригнувся. І запевняю тебе, я дуже ціную ті міркування. «З яких ти це зробила?» Проте, коли зворушена і задоволена Діана пішла, сердечна Енн жбурнула невинний чак у шохляду стола так, наче то була платня за вбивство, і кинулася на ліжко в сльозах ганьби і тяжкої кривди. Вона ніколи не переживе цього. Ніколи!» Немдовзі з вітаннями для неї прийшов Гілберт. Того дня він заходив до садового схилу, де й почув радісну звістку. Утім, вітання завмерло в нього на вистах, коли він побачив вираз обличчя Н. Що з тобою, Ен? Ти ж мала би сяяти, адже це присвід компанії Ролінгс, ти молодчина. О, Гілберте, хоч ти зглянься, мовила Ен, тоном, у якому вчувалася і ти, бруд. Я думала, що ти зрозумієш. Невже не бачиш, як це жахливо? Мушу зізнатися не бачу, що тут жахливого. Усе. простогнала Ен. Це довічний сором. Як ти гадаєш, що відчує мати, побачивши свою дотину з татуюванням у вигляді реклами пекарського порошку? У мене саме таке відчуття. Я так любила моє бідолашне оповідання. Я вклала в нього все, що є в мені найкращого. І це блюзнірство – пронизити його до реклами пекарського порошку. Хіба ти не пам'ятаєш, що казав нам професор Гамільтон на лекціях з літератури в семінарії? щоб ми ніколи ані слова не писали заради низької, негідної мети, а завжди прагнула найвищих ідеалів. Що він подумає, коли дізнається, що я написала рекламне оповідання для компанії Ролінгс? А коли про це довідується в Редмонді? З мене всі глузуватимуть і дражнитимуть. Цього не буде, відповів Гілберт, тривожно питаючи себе, чи не думкою того клятого третєкурсника так переймається Н. О Редмонті подумає те саме, що подумав я. Скажуть, що ти, як і дев'ять із кожних десяти студентів, не переобтяжених земним багатством, вибрала цей спосіб чесного заробітку на витрати в новому навчальному році. Я не бачу в цьому нічого низького чи негідного, та й комедного теж. Звісно, кожен хотів би створювати шедеври, та поки що треба платити за пенсіон і навчання. Це просте і твере засудження дещо підпадьорило Ен. Принаймні, страх бути висміною минув. Хоч глибша кривда від думки про поруйновані ідеали все ж лишилася. Росіл 16. Новий затишок. «Це найдомашніше місце в моєму житті. Домашніше навіть залітний дім», – вигукнула Філіппа Гордон, щасливо розираючись довкола. Усі вони зібралися надвечір у просторі вітальні дому Паті. Ен Прісцила. Філ, Істела, дітонька Джеймсіна, Смалько, Джозеф, Кицька Сара, Гох та Магох. На стінах танцювали мерзливе світло вуличних ліхтарів, у кімнаті моркутіли кути. І сяяли в золотавих сутінках, мов малі, кремові місяченьки, оранжерейні хризантеми з величезного букета, котрий надіслав Філіпі один із її кавалерів. Минуло три тижні – відколи вони влаштувалися на новому місці. І тепер не мали жодних сумнівів, що експеримент виявиться вдалий. Перші два з них були сповнені втішних клопотів. Дівчата розташовували в домі свої речі, облаштовували господарство, звикали одна до одної і мирилися з розбіжностями в думках і поглядах. Ен безжурно покинула Ейволі та повернулася до коледжу. Останні дні канікул не були приємні. Покута Ейверіл вийшла друком у місцевих газетах, а пан Вільям Блер тримав у своїй крамниці на прилавку цілий стос рожевих, зелених та жовтих брошур із цим оповіданням, вручаючи по одній кожному покупцеві. Кілька примірників він безкоштовно надіслав Н., котра негайно вкинула їх до кухонної груби. Утім, її приниження було наслідком лише її власних уявлень, бо ж еймоліці вважали перемогу на конкурсі значним і чудовим досягненням. Численні друзі дивилися на неї зі щирим захватом, жменька злостивцем і з призирливою заздрістю. Джозі Пай заявляла, що Енна найпевніше звідкись списала своє оповідання, принаймні вона, Джозі. Пам'ятає, що вже читали його в газеті кілька років тому. Словони, які знали, чи то здогадувалися, що Чарлі отримав від коша, докинули, що на їхню думку, тут нема чим пишатися, бо таке написати міг би кожен, якби тільки спробував. Тітка Атоса сказала, як їй прикро, що Ен узялася басграти романи, бо ж ніхто з уроджених емолійців ніколи так не вчинив би. Ось що стається, коли брат на виховання сиріт казна звідки і відказна яких батьків. Навіть пані Рейчел Лінд висловлювала похмурі сумніви щодо того, чи не гріх писати оповідання, хоч із цим її майже примирив чек на 25 доларів. «От то дивовижа, що за такі вигадки стільки платять, будьте певні», мовила вона несхвально та водночас із утішною гордістю за Ен. Ось чому, коли настав час їхати, Енн зітхнула з полегкістю. Їй було радісно знову опинитися в Редмонді, тепер уже мудрою, досвідченою другокурсницею, що весело вітає юрму приятелів у перший день навчання. Там були Пріс, Стела і Гілберт. Чарлі Слоун, що приндився чи не більше, ніж колись то робив будь-який другокурсник, Філ із досі розв'язаним питанням вибору між Алеком та Алонзо і Муді Спурджен Макферсон. Муді Спурджен учителював після закінчення семінарії. Утім, мати вважала, що настав час йому покинути цю справу і присвятити всю увагу підготовці до навчання в богословській академії. Сердечному Муді Спурджену не пощастило на семісній початку найпершого навчального року. Співдюжини другокурсників, із якими він мешкав в однім пансіоні, налетіли на нього якось уночі, і виголили йому півголови. Так і довелося ходити горопашному хлопцеві, аж доки Чуприна в нього відросла знов. Часом він із гіркотою казав Ен, що сумнівається, чи справді його покликання бути священником. Дідонька Джемсіна прибула аж тоді, коли дівчата підготували дім до її приїзду. Ключ від будинку пана Патії надіслала Ен разом із листом, у якому писала, що Гох і Магох Лежать у коробці під ліжком у кімнаті для гостей, та їх можна в будь-яку мить звідти витягти. А в поскриптомі висловила сподівання, що дівчата прикрашатимуть кімнати картинами розважливо, позаяк шпалери у вітальні змінили всього п'ять років тому, і не хотілося б, щоб на них з'явилося більше дірок, аніж треба. Щодо решти вона цілком покладалася на Н. Як раділи дівчата, облаштовуючи свої гніздечко? За словами Філ, це було майже так само цікаво, як вийти заміж. Можна було тішитися, обживаючи власний дім, та ще без такого клопоту, як чоловік. Кожна привезла із собою милі чи корисні в господарстві дрібнички. Пріс, Філ та Стела мали їх цілу купу, а картини знай собі розвішували на стінах. Керуючись лише власним смаком І не виявляючи жодної поштивості до нових шпалер пане Паті Люба, ми потім замастемо всі дірки воском Вона нічого й не помітить, відповідали вони обуреній ень Діана подарувала ень подушку, наповнену пахучою глицею А другу щедру і гарно розшиту Вони із присилою отримали від пани Ади Маріла надіслала цілий ящик банок з варенням і натякнула на кошик із ласощами до дня подяки. Пані Лінд подарувала Ен одну ковдру із клаптиків і позичила ще п'ять. «Візьми їх», – звеліла вона, – «хай ліпше служитимуть, аніж лежать на горищі у тій валізі, де їх поб'є міль». Жодна міль не могла би і близько підступитися до тих ковдр. Вони так просмерділися нафталіном, що їй довелося на цілих два тижні розвісити в саду, перш ніж занести до кімнат. То було вуістину рідкісне видовище для аристократичної Спофорд Авеню. А якось до дівчат прийшов сусід, набурмосений дідок-міліонер, і забажав купити найяскравішу ковдру в жовті і червоні тюльпани, саме ту, що Енді стала в подарунок від пані Лінд. Він сказав, що такі ковдри шила колись його мати, і він дуже, дуже хоче і собі одну на спомин про неї. Попри його розчарування, Енн ковдри не продала. Утім, вона написала про це пані Рейчел. Ця ласкава добродійка відповіла, що має іще одну, таку саму ковдру, і може продати її. Отож, чутюновий король таки отримав бажану ковдру, і наполіг на тім, щоб окривати на її ліжко, на превелике обурення його модної дружини. Тієї зими ковдри пані Лінд добряче послужили мешканкам дому Паті. Окрім численних переваг, він мав і вади. То був доволі холодний будинок. Отож, коли надійшли морозні ночі, дівчата задоволено згорталися клубочками по під ковдрами пані Лінд, сподіваючись, що цю послугу їй буде зараховано до списку добрих справ. Енн розташувалася у блакитній спаленці, яку так уподобала ще під час першого візиту. Прісцила і Стела зайняли велику спальню. Філ беззастережно вдовольнилася маленькою кімнаткою над кухнею, а Джеймс Джеймсіні належало жити в невеличкій кімнаті поряд із вітальною. Смалько по первах спав на порозі. За кілька днів після початку начального року Енн вертаючись додому з коледжу, зауважила, що зустрічні перехожі ледь насмішковато поглядають на неї. Дівчина стривожно міркувала, у чим річ. Капелюшок перехнябився, чи розв'язався пасок. Вона озирнулася і вперше побачила смалька. За нею, назирцем дрібутів, певний найбільш занихайний з усіх представників котячого роду. Уже давно не кошеня. Він був довгастий, кощавий і вигляд мав пошарпаний та побитий. Обидва вуха були роздерті. Одне око тимчасово вийшло з ладу, а морда здавалася гротескно підпухлою. Що ж до його кольору, то якби чорного кота добряче обсмалити з усіх боків, оце і нагадало б заяложене, брудне хутро цього сухореброго приблуди. Ент пруснула на нього – але кіт і не думав тікати. Доки вона стояла, він сидів і докірливо глипав на неї єдиним здоровим оком. Та щойно вона рушила далі, кіт підхопився і подрібутів за нею. Ен мирилася з його товариством до самісіньких воріт тому Паті, які рішуче захряснула перед його носом, наївно сподіваючись, що бачить його востаннє. Проте за 15 хвилин коли Філ відчинила двері, бурій котисько сидів уже на ганку. Ба більше, він кулею рвонув у вітальню і скочив на коліна до Ен. Із благальним та водночас і переможним няу. «Ен?» – суворо запитала Стела. «Це твій кіт?» «А вже ж ні!» – гидливо скривалася Ен. «Він ішов за мною аж сюди. Я не могла його прогнати. Фе, іде геть!» «Я люблю пристойних і чепурних котів». Коли їх не забагато, але ж не таких потвор, як ти. Утім, кіт відмовлявся й геть. Він згорнувся клубочком на колінах Ен і замуркотів. «Здається, він тебе вдочерив», – засміялася прийсила. «Не хочу, хай забирається», – оперт відказала Ен. «Бідолашне створіння голодує», – жалісливо мовила Філ. «Бачите, як випинаються кістки?» «Гаразд, я дам йому поїсти, а тоді хай вертається туди, звідки прийшов». Непохитно відповіла Н. Кота нагодували і виставили за двері, проте вранці він так само стовпичив на ганку. Там він просидів іще кілька днів, вдираючись усередину щоразу, коли двері відчинялися. Його нітрохи не турбував холодний прийом, і ні на кого, крім Н він не звертав жодної уваги. Зі співчуття дівчата годували його, та коли минув тиждень, вирішили, що пора вживати заходів. Тим часом зовнішній вигляд кота поліпшився, око і Морти загоїлися, він посправнішав. Кілька разів дівчата навіть бачили, як кіт умивається. Та все одно лишати його тут не можна, мовила стела. Наступного тижня приїздить тітонька Джимсі, а вона привезе із собою киську сару двох кутів ми тривати не зможемо. Якщо лишити тут цього обсмаленого заброду, він постійно битиметься з кицькою сарою. Він боїться натурою. Вчора він бився з чутю нового короля і розгромив його на всіх фронтах. Треба його позбутися, кивнула Н, похмуро зиркаючи на предмет розмови, котрий, із виглядом сумирного ягняти муркутів на килимку перед каміном. Але як? Як може четверо беззахисних осіб жіночої статі позбутися кота, який не хоче, щоб його позбувалися. Ми приспимо його, рішуче озвалася Філ. Це найгуманніший спосіб. Та чи котрась із нас уміє присипляти котів, так само похмуро запитала Н. Я вмію, Люба. Це одне з моїх, на жаль, небагатьох корисних умінь. Удома я вже приспала кількох котів. Спершу треба дати йому добряче поснідати, тоді взяти джутовий мішок, тоді один на кухонному ганку, запхнути туди кота і накрити дерев'яним ящиком, узяти пляшечку із хлороформом на дві унції, Відкоркувати і поставити під ящик, зверху покласти щось важке і зачекати до вечора. Мертвий кіт лежатиме, згорнувшись клубочком, наче в сні, ані болю, ані боротьби. Звучить, наче просто. Із сумнівом в голосі проказала Ен: Це і є просто, от побачиш, я все зроблю сама, підбадьорливо мовила Філ. Отож дівчата купили пляшечку із хлороформом і наступного дня Смалько був засуджений до страти. Він смачно поснідав, умився і вистрибнув на коліна до Н. Серце її стислося. Бідулашне створіння любило її, довіряло їй. Як вона могла позбавити його життя? «Візьми його!» – квапливо звернулася вона до Філ. «Я почуваюся вбивцею». «Ти ж знаєш, він не страждатиме!» – спробувала втішити її Філ, проте Н утекла. Фатальне дійство провадилося на кухонному ганку. Увесь день туди ніхто не виходив. Проте надвечір Філ оголосила, що смалька треба поховати. «Нехай Пріс і Стелла викопають яму в саду», – свіділа Філ. А Ен піде зі мною і допоможе зняти ящик, бо я це ненавиджу». І дві змовниці на шпинках неохоче посунули до кухонного ганку. Філ обережно зняла камінь, який поклала зверху на ящик, Раптом знизу долинав кволий, проте виразний нявкіт. «Він... він живий!» – охнула Енн, розгублено сівши на поріг. «Він мусить бути мертвий», – недовірливо мовила Філ. Черговий, тихенький нявкіт засвідчив, що це не так. Дівчата перезернулися. «Що нам тепер робити?» – запитала Енн. «Чого ж ви не йдете?» – покликала Стела, вигулькнувши у дверях. «У нас і могилка вже готова». «Усе завмерло, тиша залягла?» – жартома, процитувала вона. «О, ні!» – мову гуркіт водоспаду вдалені, але навіть з того немертвенні. І собі процитувала Н, урочисто вказуючи на ящик. Вибух дружного сміху розрядив напругу. «Лишимо його тут до ранку», – мовила Філ, вертаючи камінь на місце. «Він уже п'ять хвилин не няпкає. Напевно, це ми чули його передсмертні хрипи». Чи просто уявили їх під гнітом нечистого сумління. Та коли наступного ранку вони підняли ящик, Смалько одним радісним стрибком опинився на плечі в Ен і заходився ніжно вилизувати їй щоку. Поза всяким сумнівом, то був найживіший з усіх живих котів. Тут тірка відсочка, простогнала Філ, оглядаючи ящик. Я її не помітила. Ось чому він не вмер. Доведеться повторити все спочатку. Ні. Знацька мовила Ен, більше ми не будемо його вбивати. Смалько, мій кіт, і ви мусите із цим змиритися. Гаразд, якщо ти сама домовишся з тітенькою Джимсі та кицькою сарою, відповіла Стела тоном людини, що вмиває руки в усій цій історії. Так Смалько став членом сімейства. Ночами він спав на килимку попід кухонним порогом, У день знай собі тішився житю. Доки приїхала тітонька Джеймсіна, він устиг набути вгодованого, лискучого і цілком солідного вигляду. Проте, як Кицька в Кіплінга завжди гуляв самотою. Усі довколишні коти були йому ворогами, як і він був ворогом кожному з них. Одного за одним він здолав у запеклій боротьбі. Кожнісінького із чотирилапих аристократів на Спофорт-Авеню. Що ж до роду людського, то він любив Ен і тільки Н. Ніхто інший не смів його навіть погладити. Таких нехаб Смалько зустрічав лютим сичанням і звуками, що скидалися на брутальну лайку. «У цього котиська просто нестерпний браткий характер», – заявила Стела. «Хороший котик, хороший», – заперечила Н, демонстративно гладячи свого улюбленця. «Боюся й думати, як він ладнатиме з киською сарою», – похмуро буркнула Стела. Котячі бійки ночами в саду – це жахливо, а котячі бійки тут, у вітальні, уявити страшно. У належний час приїхала тітонька Джеймсіна. Ен Пріссила і Філ нервувалися, чекаючи її прибуття. Та щойно тітонька Джеймсіна посіла трон, за який правило їй крісло-гойдалка перед каміном, вони образно висловлюючись схилилися перед нею і почали її обожнювати». Тітонька Джемсіна була маленькою літньою жінкою, з м'якими рисами трикутного обличчя та невеликими лагідними синіми очима. що саяла невгасимою юністю і надіями, як у дівчини. Щоки вона мала рум'яні, а білосніжне волосся вкладала у вишукані буклі понад вухами. Це дуже старомотна зачіска, мовила вона, не випускаючи з рук в'язання, ніжно-рожевого, мов призахідна хмаринка. Та я й сама старомодною, як мій одяг, і, здається, погляди теж. Проте, завважте, я не кажу, що це робить їх кращими. Смію думати, вони навіть гірші, аніж нові. Та мені з ними зручно. Нові черевики гарніші за старі, але старі розношені і тим зручніші. Я достатньо стара, щоб почуватися вільною в питаннях черевиків та поглядів. І тут ставитимуся до цього легко. Звісно, ви чекаєте, що я пильнуватиму вас і дбатиму про вашу поведінку, та я цього робити не збираюся. Ви достатньо дорослі, щоб уміти поводитися правильно, якщо взагалі маєте такий намір. Отож, щодо мене, підсумувала тітонька Джеймсіна, із вогником у юних очах, усі ви можете йти до погибелі, як вам заманеться. Якби ж тільки вдалося розборонити цих котів, здригаючись, простогнала стела. Тітонька Джеймсіна привезла із собою не лише кицьку Сару, а ще і кота Джозефа. Джозеф, як вона пояснила, належав її близькій подрузі, що переїхала до Ванкувера. Вона не могла взяти Джозефа із собою і вблагала мене забрати його. Я не стояла. Це чудовий кіт, тобто характер у нього чудовий. Вона називала його Джозефом, бо в нього таке пістряве хутро. Джозеф справді був пістрявий. Як гидливо зауважила Стела, Мов ходяча торба лахмітника Його основний колір визначити було неможливо Лапи були білі Із чорними вкрапленнями Спина сіра з величезною рудою плямою На однім боці Та чорною на інші Хвіст рудий із сірим кінчиком Одне вухо чорне, друге руде Велика чорна пляма на однім оці Додавала йому схожості З піратом Гультіпакою Насправді ж він мав спокійну незлостиву і моролюбну вдачу Дечим, коли не всім своїм характером, Джозеф нагадував польову лілею. Він не працював, ані не пряв і не ловив мишей. Проте і Соломон у всій своїй славі не спав на м'якших подушках і не їв смачніших ласощів. Джозеф та Кицька Сара пробули поштовим екіпажем, кожне у своєму ящику. Щойно їх випустили і нагодували, Джозеф вибрав собі подушку і затишний куточок для сну, а кицька Сара статечно всілася перед каміном і почала вмиватися. То була велика, охайна, сіра-біла кішка, що поводилася з неабиякою гідністю, котрої зовсім не применшувало усвідомлення її плебейського походження. Тітунці Джеймсіні її подарувала праля. «Цю жінку теж звали Сарою, тож кицьку мій чоловік завжди кликав кицькою Сарою», пояснила тітунка Джеймсіна, їй вісім років, і вона бездоганно ловить мишей. Не хвилюйся, Стело, кит сара ніколи не б'ється. Та й Джозеф рідко це робить. Тут їм доведеться битися для захисту, відповіла Стела. Наступної ж миті у вітальні з'явився смалько. Він весело пострибав через усю кімнату та раптом зауважив непроханих гостей. Кіт завмер на місці, хвіст його розпушився так, наче то було три хвости. На вигнятій спині люто настовбуржувалася шерсть. Смалько похилив голову моторошно, виклично і з ненавистю нявкнув та кинувся на кицьку сару. Статечна і поважна кицька облишила свій туалет і зацікавлено глянула на нього. Напад був відбитий єдиним зневажливим помухом сильної лапи. Смалько безпорадно прокотився килимком і підвівся приголомшений. Що то за кішка дала йому такого потиличника. Він невпевнено глибнув на кицьку Сару, нападати вдруге чи ні. Тим часом кицька Сара поволі відвернулася від нього і продовжила вмиватися. Смалько вирішив не нападати. І більше ніколи не нападав. Відтоді тон у їхніх стосунках незмінно задавала кицька Сара. Смалько більше її не чіпав. У цю мить нерозважливий Джозеф сів на подушці і позіхнув. Спраглий помсти за своє приниження, Смалько кинувся на нього. Джозеф хоч і був моролюбним котом, та все ж принагідно міг постояти за себе. І постояти добряче. Отож результат утілися в серії рівносильних двобоїв. Смалько і Джозеф щодня ставали до битви. Ен була на боці Смалька. Пихата коментуючи дії Джозефа. Стала впала у вічай. Тітонька Джеймсіна лише сміялася. «Давай б'ються, терпляче мовила вона. «Потім вони подружиться. Джозефу треба рухатися, він страшенно погладшив, а Смалько мусить затямати, що є у світі кути і не згірші за нього». Урешті-решт Смалько та Джозеф примирилися один з одним. і з запеклих ворогів обернулися на щирих, нерозлучних друзів. Вони спали на одній подушці, обіймаючись лапами, та із серйозним виглядом вилизували один одному морти. Усі ми звикли одне до одного, мовила Філ, а я навчилася мити посуд і замітати підлогу. Та більше не кажи, що вмієш присипляти котів, засмілася Енн. Всьому винна дірка від сучка, убурено заперечила Філ. Добре, що там виявилася ця дірка, суворо відказала тітенька Джеймсіна. Кушенят часом доводиться тупити, це я визнаю, інакше від них порятунку не було б. Та дорослих, нешкодливих котів убивати не слід. Якщо тільки вони не висмоктують сирих яєць. О, тітонько, не бачила ви смалька, коли він щойно приблудився до нас, мовила Стела. Тоді б не називали його нешкодливим. Чистий диявол був, а не кіт. Я не вірю, що диявол і справді такий бридкий, як ти вважаєш, відповіла тітонька Джемсіна. Інакше він не наробив би стільки шкоди. Мені він завжди уявляється поважним і привабливим паном. Родділ 17. Лист від Деві Сніг пішов дівчата, мовила Філ, повернувшись додому одного листопадового вечора. По стежці в саду розсипані ці черівні хрестики та зірочки. А я ніколи і не помічала, що сніжинки такі гарні. На ці речі з'являється час лише тоді, коли живеш простим життям. Дякую вам за те, що дозволили і мені так пожити. Це дивовижно. Перейматися тим, що масло подорожчало на п'ять центів за фунт. Справді, занепокоїлася Стела, що вела облік витрат у їхньому господарстві. Так, ось масло. Я стаю справжнім експертом з купівлі продуктів. Це цікавіше, ніж фліртувати з хлопцями, серйозно виснувала Філ. Усе непристойно дорожчає, зітхнула Стела. Не журися. Слава Богу, повітря та спасіння душі поки що лишаються безплатні відповіла тітонька Джеймсіна. І сміх також, озвалася Н. Податком його ще не обклали. І це добре, бо зараз усі ви, як слід, посмієтеся. Я почитаю вам лист Деві. За минулий рік він навчився значно грамотніше писати, хоча кома досі ставить АБД. Проте, безсумнівний талант до цікавого письма в нього є. Тож, слухайте і смійтеся. Перш ніж ми сядемо зобрати уроки. Дорога Н писав Деві. «Я боруся за перо, щоб запевнити тебе, що ми всі здорові, і, надіються, ти теж не хворієш». Нині сніжить, і Маріла каже, то древня жінка в небі трусить свою перину. «А хто ця жінка, Енн? Вона богова дружина? Скажи, я хочу знати». Дуже хворіла пані Лінд, але вже їй краще. Того тижня вона впала зі сходів у Льоху. Вона ще коли падала – то схопилися за полицю і посипалися всі молочні відра, і каструлі теж, і попадала разом з нею. Так чудесно грюкнуло Маріла Була подумала, що то землетрус. Одна каструля зовсім розплющилася, і пані Лінд розтянула ребра. Прийшов лікар і дав їй ліки втирати в ребра, а вона його не зрозуміла і все випала. Тоді лікар сказав, що диво, що це її не вбило, але воно не вбило, а вилікувало її ребра – і вона тепер каже, що лікарі пішли геть не тямющі. Але каструлю поправити не вийшло. Маріла її викинула. Того тижня був день подяки. Уроків не було, а в нас був смачний обід. Я їв пиріг з родзинками, і смажену індичку, і фруктовий пиріг, і щепончики, сир, і варення, і шоколадний торт. Маріла сказала, що так і померти можна, але я не помер. У Дорі після того була в животі Судома, а в мене Судома ніде не було. У нас новий учитель. Він любить жартувати. Того тижня він задав нам, третікласникам, писати твір. Хлопцям про те, яку жінку вони хочуть мати, а дівчатам про те, якого чоловіка. І потім дуже сміявся. Ледь не вмер, коли читав. Ось мій. Я думаю, ти з цікавістю прочитаєш. Яку жінку я хочу мати? Вона мусить бути дуже вихована, і вчасно варити обід, і робити, що я велю, і завжди бути зі мною чемна. Їй мусить бути 15 років. Вона мусить бути добра до бідних, і прибирати дім, і мати хороший характер, і регулярно ходити до церкви. Вона мусить бути гарна і кучерява. Якщо в мене буде саме така жінка, то я буду страшно хорошим чоловіком. Я думаю, жінка теж мусить бути страшно хороша. Деякі бідні жінки зовсім живуть без чоловіків. Кінець. Ще того тижня я був на похорону пані Райт із Вейтсенс. чоловік покійниці був у страшному горі. Пані Лінд сказала, що дід пані Райт якось окравив вівцю, а Маріла сказала, що не можна погано казати про мертвих. А чому не можна, скаже, Енн, Я хочу знати. Це ж не дуже страшно небезпечно. Ще пані Лінд страшно розсердилася позавчора, бо я спитав її, чи вона жила в часи Ноя. Але я не хотів скрадити її почуття. Я лише хотів знати Ен, вона жила тоді. Пан Гаррісон хотів позбутися свого пса і повісив його, але пес ожив і втік за клуню, де пан Гаррісон купав яму. Тоді він повісив його знову, і пес уже лишився мертвий. У пана Гаррісона новий наймет він дуже страшний незграба. І пан Гаррісон каже, що він шульга на обидві ноги. У пана барі лодачий наймет. Це пані Баррі так каже. А пан Баррі каже, що він не зовсім ледачий. Просто йому легше не працювати, а молитися, щоб усе робилося само. У пані Ендрюс догла призова свиня. Від нападу, про яку вона так багато хвалилася. Пані Лінд сказала, що то кара її за гордість. Але я вважаю, зі свинею це нечесно вийшло. Хворів Мюлті Лікар дав йому страшно гидкі ліки. Я сказав, що вип'їх їх за нього за четвертак але всі болтери такі жадібні. Міноча сказав, що сам усе вип'є, а гроші збереже. Я спитав пані болтер, як можна впулювати чоловіка. Вона страшно розсердилася і сказала, що не знає, бо ніколи за чоловіками не бігала. Спілка вдосконалення Айвенлі хоче знову фарбувати клуб. Їм набридло, що він синій. Вчора на чай до нас приходив новий пастор. Він з'їв три шматки пирога. Якби я стільки з'їв, то пані Лінд Назвала б мене Поросям. А він ще швидко їв і кусав великі кусні. А мені Маріла завжди каже, щоб я так не робив. А чому пастора можна, а хлопцям ні? Скажи, я хочу знати. Міше немає новин. Шлю тобі і шість поцілунків. І ще один від Дори. Ось. Твій вірний друг Девід Кіт. По скриптам. Ен, хто був батьком диявола? Скажи, я хочу знати. Розділ 18. Панна Джозефіна не забуває маленької Енн. На різдвяні канікули дівчата з дому Паті роз'їхалася по домівках. Проте тітонька Джеймсіна воліла залишитися в кіноспорті. «Ні до кого із друзів, що мене запросили, я не можу взяти трьох кутів», – пояснила вона. «І лишати бідулашок самих на три тижні не хочу. Якби мама хоч якихось порядних сусідів, – котрі могли б їх погодувати, може, я й б поїхала. Та на цій вулиці немає нікого, окрім мільйонерів. Тож я лишиться тут. І в домі Паті до вашого повернення усе буде готово. Ен поїхала додому в перечутті звичних радощів. Проте її сподівання не втілилися в життя. Ейвенлі панувала така рання, холодна і сніжна зима, якої не пригадували навіть найстаріші з односельців. Зелені дахи буквально потопали у велетенських кучугорах. Майже щодня впродовж тих невдалих канікул лютували горделиці. Навіть у ясну погоду вітер невтомно нагортав нові замети. Щойно стежки розчищали, як їх знову укривав сніг. Вийти з дому було майже неможливо. Спілка вдосконалення Еймодлі тричі намагалися дати вечірку на честь редмонських студентів, та щоразу зізьмалася така сильна завірюха, що ніхто не міг і поткнутися на вулицю. Отож вони увічаї облашили марні спроби. Попри всю любов до зелених дахів, Ен не могла не сумувати за домом Паті. Із затишним каміном, радісними очима тітоньки Джеймсіни, трьома котами, веселими дівочими балачками та приємними п'ятничними вечорами, коли в гості заходили друзі поговорити про смішне і серйозне. Тепер їй було самотньо. Діана безвелазно сиділа вдома через серйозний напад бронхіту. Вона не могла приходити до зелених дахів, та і Ен хіба що зрідка вдавалося відвідати садовий схил. Звичний шлях, крізь ліс привидів, був геть засипаний снігом. Довший, через міст понад озером осінних вод, часто вийшли.